دغه معمول د قوانینو په حواله او دایره غربي قوانینو نافذول ادا همغه تفشیل باندې دلون کړ دغه معمول د تعلیم او تربیه نظام غربي کولو تعلیم او د تربیه د نظام د غربي کولو اهداف او مقاصد ته خدمت کی ماتورونه عارف کړ بیا د تفشیلاتو تنور ګرځم 포 مختصره دولبانی پروننګ دا ویل چې د شرق تجارت یو بیل ډول تعلیم او دی دی دی تربیه لري د غرب د ثاره بیل ډول تعلیم او تربیه لري او د دوی د شرقي تعلیم او تربیه هغه هدف نه تشریحندکه بیان کړي چې دوی یو 10 نه 30 روزل غواړي چې هغه دوی او د مفتوحه شې مودرایت ترمن د ترجمان حیثیت ولري دغه د پوهنې او تعلیم نشوړو کی او تعلیم او تربیه په دغه شی ولاره بند روانه کی مستمر په زمانه کی په دې زمانه کی یو پرونو او شباهم د دې ضرورت لري چې د تعلیم ارکان د غربي سیاغت کی راولې دوه ته غربي سیاغت ورکی په غربي کمپوزیشن کې راایج بیانوي جوړښت ورته ورکی د تعلیم د ارکانو په اکثلبو نیو چې د تعلیم ارکان څدې ور کې تغیر اولي رقم چلور ارکان نشي تعلیم د مانې ور باندې ولاړه ده یو طګه کې نشاب دی معلم دی متالم دی او تعليمی ماحول دی نشاب دی تر چې ورت معلم دی متالم دی او تعليمی ماحول یا اډیكيشنل انوایرنمنت تعليمی ماحول دی د نشاب په اړه کوم خبرو کولا چې نشاب مستهمرین غواړي بلکې کوشش کوي چې هر چي تراسي نشاب له اسلام نه او اسلامي مفاهیمونه خالی ځکه که چې په مثاب کې اسلام په حسیخي معوابانندې تونجرور و انزور را شي ورکی نو دغه مثاب چې کوم مسلل منسته راړي دا مسل د حوریت او زاادده او د مقابلهی د د مقاومت او د جهات پررحبانې استواره کېږي او د مستمر د دو نه نو د دوی باید د ټول مثاب د ټولو حق مواد نه خالي کي شرا د دو په مقابل کې یو څوک اپاچوي او څوک بیرته خپل ماجی شره تړي د پیغمبر رسول الله شره د رسول الله د وحد شره د صحابه شره د فتوحاتو شره د اسلام د سرورۍ شره شر، د اسلامي عقایدو سره تړي نو دا به کوشش وکوي چې نصاب له اسلامي د مسلمانانو د تیرې ستو خاطر باندې کې د شی کل ناکله دی ځین ته هغه کې پرېګ دی چې هغه پختل مشکوک او نیمګری ځای دې دی چې خلق ته اسلام ورځکي د اسلام په اړه خلکو انګېره نور غلطه اسلام یو سوسیالګوني دین اسلام نه دی مستی د شراب او کباب او د مجلسو دي د بندرونو دین او یو څو یې په طفرهانو دي چې خلفاو د زمانه او حالات او تصورات پکراولي د نړۍ ته داسې ورخاره کوي چې ګوري کاته چې اسلام شدي مړاسته نه او اسلام خلکو تلاصبه په څ سره ورڅخه ویل به او هم کال ویل اسلامی اصلي مفاهیم د نشاب ناروغۍ او دا د تاسو خدمت کمه لشرونه ده تجربه یا کړی یو درسان تجربه واغی په یو ځل باندې باش یو د امریکایانو تجربه ده او د انګریزان تجربه ده چاوی په قرار قرارو وباش اوې په خپل زور او په وينه باندې او بشه دی په کرارې کرارې کوم شیخ د کوم مولا د کوم پیر د کوم حضرت د کوم مولانا د کوم شیخ الحدیث بده په يم زبانې کرارې او بش دغه ها او د اسلام निजामي اڑخ د دې کتابونو یو مخ لغوي تر دې چې د وصله تشویرونه هم په نشاط کې نه پریږي الفاظ او کلمات له نه پریږي د اسلامي تاریخ په عربانه دښشان واوري پځایې شپې صحابه کرامو د زمانی فتوحات د اووی په هکې اخلې زلې شه د اسلامي تمدن په خپراوي کې او د انسانيت په اوستاجۍ کې اثر سره کړی وي چې د دې څنګه د شنامې لپاره اوستاجان شول هغه طریق دی پځایې د علي رضو نه او د معاويره په ترمنځ چې څه بشوي مشکلات راغلي د دې ته زور ورکي د موږ د افغانستان په نشاکم ده چې د تاریخ په دغه مو وطنه هم شنفه په کتابونو کې او زما نکه په دې وخت په تحلیل باندې ته یدل مې غو په او عوامل په یدل په دې ته یدل چې هغه څنګه زمونه کوم حالات وو پس منظر څه شو دا شې نور مایلم زګه دا علماء وکړ دي خو دې دا شې نور په کتابونو کې چې الکان زه هم ته خبر راشي چې یاره د صحابو هم چندان نعوذ بالله دا خلق نو به هر وخت سره وجل دي او تکول دي ایبل کشره ناوس بیل الله د شې جوړې کړې دا غوښته تصور وایي د اسلامي تاریخ هم په کتابونو کې ور اچھا او دا هغه استشراقي هڅه ده چې غوښته د اسلام په شیله خلکونو مسلمانانو سره تورن دي د اسلامي معلومات او فزریه په شیله مسلمانانو له اسلام څخه تورن او نر به ور کې د ادب او د شعر او شاعری په مجال کې او د جبه په مجال کې داش فطوره داش مشرونه داش شاعرونه داش حکایتونه قصوره اول راولن شپغو کې به دي شباب او شراب وو دي د عشق او د عشق بازو وو دي د دې شان ذکر او قصې به ورتي او داش زحال کیچه دا خالګه په مصيبو مواد او حمد کې دلې شو خو بیا یې استعماری اهداف ته خدمت نشو کولای د می صاحب طاره باندې ما پدین تفصیله تبرئه کړي هغه ځګی نه هدا قومه راغلی د ته چه دغه می صاحب چې یواره تشکیل شو او یواره جوړ شو د دې می صاحب معلم هم د پختله روزي او بل که کما معلم دوی وه هم نروزي د محالې طار روزل شي معلمنا استفاده کوي دغه استعمارین شعار د تدریس د طاره هغه معلم پختله دیته اروزي ته مختلفې چ ځان د دوه مثاب د مختظاتو سره آیایا روغبر کې ځکهبل چې بل چاواي په کې نه بیا به محاشبي لاندې را ستابل په ن شاب یو او ته بل چاواي منشاب په کشاشي مخت ده د معلم د روزونه د پاار دی دی تربی معلم کورسونه دی تربی معلم چې د تربی مععلم نوره چې الب ته پهغربي دغل باندې پهغربي دلو پهغربي شکر باند دی چې هغه په الہاد یا په ماده پرستۍ باندې بنا دي په شوه وي په زمانو داسه افغانستان کې زه به د خپلې مثالونه لرډ د توایم او تاسو په ذهن کې راشیم زړه ذهن نشین یو پستر ګوانندې ددل دي په تر هر څه زیات په تعلیم کې او په مکاتبو کې په پښتنو کې زیات ملګری لرل تر هر څه زیات نفوذ دی په مکاتبو کې کایو په نسو کې کارو په هندوونه او په فاکولټو کې کاروي او په تاليمي ادارو کې کاروي حتی چې د افغانستان په جنوبو کې په هلمند او نمرز او ځابل او خندار کې د خلقی او د معلوم د برابرول معنا و څه و خلقی او د معلوم څه معلومه او د خلقی و زه وخت سره څه نه کوله نه ته د خلکو په خار زاررو یوو ممانو ژل مو ممالمانو خو خلکیانو خلکیانو ته مې معلومان لو ملمییانو ملومان ته د خلکیان ویللي دبي ما معلومه که او وجه دا چې غه ې لې اترااف مي ویل د خاارونه راتلې او دېې خپل معلمان نځ خلک بشهواده کم سواده نو بیا به حکومتله خاارونه نور ملمان ورته او چې د خلق او د معلم له منځه ولر هغه به د فکر او د نظر خلق لګل او د کوم نستیدي او د خلق دی لګل نو هغه به د خلق په چا په تاسو خودل چې کورونه دی راوړل او خلق معلم خالقه او خالقه معلم مرکاوه نو به او خلق د یو شي غنل کېده دا alterations د خلق په منځه معلم د یو او خلق د معلم لکه دوار چې یو څاګو له معلم دی منځه وزن راوړ او ځکه چې معلم د خلق دی یانه تر دې انده سي پوری معلم خپل کوي تاسو و بوري د کوم د انقلاب یا کوم انسان د 15 د انقلاب بولي د بيت تر ټولو پیوغه خپل بدماس او په لوان سره په دې کې څوک و امنو کنه امنو په دې سره کې بدماسم ده یو ز کوم ټل بنديانو دور ته دا تا په داړم علی منکه استاد معلم د کابل په درمی د معلمین کې دی تعې دا معلمین کې است یعني د استزانانه د جوورولو په موشا کې دی د امیل سره است د مععلمم د جوراولخوا ته دی د مطالم جوورول هم په دغه د ب افکار و داندې ا د تعالم ترچ چې مثار ارت فا کئ د مثار ترچ چې معلممې هم ورتهفااصل کري د متالم لپاره بینار سازمانونه نور نورډل نظریه نور نورډول د مطالعه کتابونه نورډول په عمي نورډول داسې معلومات او حالات برابر کړل چې شاګرد د دین دي دوستۍ او د دي دین فهمي ته ځاي د دي دین د دي فرار لار تشخيخه ده همره ده چې دای نو دا غو م به د مجدت سره د مناس سره د عاجي سره د د مشرل سری سره د مخور د کلي د د مخور شخصیت سره د د سره به کا کووکینا مفرت زیات د چېته دا ک سم زهکه پهمات کسهحار پلا چپره باند لږ تهېقرآ وئ چې د مییت ته را متتایت ته و م ل د ته برابر شوه چې لیسې ته و راه د ممانو د ه بلته جوړ کي وو بیا به دفیورالزم او د د ارتجا او د فرګیدو ملاانو د دوشان استاصطلاات په کې ه او س ته لارو بیا به پانتون ته لاړو م بیا به تر ډېره حد پورې هغه د خپل مازیه دګه شوی وو او د خپل ولش د مقااتو او د هوناشرو چولش په ب نه را ولې دلا اوه د لس د بقا د پااره هل ژلی کوي او د فاصادله د جوړولو د طاره وی هکې دغو په خلاف د هندو شنګر نیولایو د متعلم د فاصادله ولنه یاد د متعلم د فاصادله ولنه د طاره دوه هم د معالم لپاره خسته هندو نشاب د کار خسته او هم د بل مهم شي نشاغه تعلمي ما حاولو تعلمي ما حاول به داش جوړ کړو بلکې ارجته مستمرین تعلمي ما حاول داش جوړوي څه 10000 په کې پخپله ویلي شي خود به خود ته کې ویلي شي او تبعید د مشهر ترڅنګ او د مفشد معلم ترڅنګ او د مفشد مزاهنين ترڅنګ په مکتب کې او په لښه کې نور حالات او شرایط د ښه اماده وی چې او ته دغه طالب یو نوی رنگ د مشال په ډول باندې د بیا او ته څوکې په مکتب کې د درس ترڅنګ بعد او ته یو نمایښګا یا هم وي او ډېرې ښارې نشو دا چې نشي الته به یو یا یو سالون چې شه د پارو جوړ شوی و د تیاره پره د پارا دغه مو د دې د دې لپاره جوړ شوی و اها یو تفریحي پروګرامونه جوړ شوی و ډېرې ښې اور مکتبونه او حتی فاکولټې دا چې د خپل تعلیمی پروګرام ترڅنګ الته د سینما وی هم پکې وي cinema پکې فقط نن نه کوم سینما وی جوړی شوی او جوړوي د دی دونه باید د کور یا یادي مختلط تعلیمين نظام چنجني وهلکان د شرګډ وو وشيغي په داسې عمر کې چې آغا د د فوران او د غلیان او د وهيجان عمر وي د تندراسو سپاراسو او ټالاسو نه پورته تر سنيري ستويشتو کلوپوري په دې عمر کې په ننګوني او ځوانان وهلکان ببی کوم مراقبت نه ب دی نه چې د لی الک مور پلار پاهشيمې مووجود یا د انجلی مور پلار مووجود دی یا تر ترګ موجود یا کلیال موجوده یا, یا بس په تمامهادی باندې دي دی. بدي کوم خل مراقبت نه بدي کوم شرم معار دی دیرو نه په لشه کې په په متوا کې په پوهنتون کې په پارک کې په چمن کې په شینما کې کې یو د بل سره دی د دو مسلال شل د م ش تماش دا به د سترت سره مقابله کويلی د ستررات د فطري خواانې نه عمل به چې دته د خطر نه پېخږي داغ به بېغي د هغه کومانو دی الله د غ نه انکار وي چې نرینه د ښ ته مییلان نه پیدا کوي او خ د په دغه حالت کې نناارین نه نه پیدا کوي نه بیا دغه ووه چې زمانه د سرهغله ش خللکو به د کابل پههنتون ته د کابل ېشنتون وایي د هر دووت لاندې به دوه کله په کله شوي وو د هر چمان پهګشهېبد به درې سر ناشت یو بې بل پهلی بل چې کلاشه شو دواه به یو روان وو نو د کابل پههنتون د کابل په با فیشنتون باندې بدل شو وو دا یو د افغانستان وجت نو کټول اسلامیعالم کې او خصسم پهغه هیوادونو کې چې یا بالفعل استعمار است استار په کې وجود درلو ده او یا استعمارونکو چې دلته ووحو یو استعماري وضعیت alternator په ځای باندې پریښیو یو استعماري حالت alternator په ځای باندې په تعلیم کې په سیاست کې په نظام کې په اخلاقو کې په ټولنه په اجتماعه کې په ادبیااتو کې په هنر کې چې یو استعماري وضعیت alternator په ځای پریښیو په تعلیم مها ولیدین نو دمره فکر یو ولیدین نو دمنه لږ کړو چې تاسو ته او به نو اوس پرمسی باندې جواب وای چې زمونږ او تاسو ډېر نوې نوې لېسي په خارونه کې د جمعتون پکې نه وو په نوې کې و په نوې کې جمعتون و ما ته معلومات نشته یا به زما معلومات ما چې یو باندې شي چې د کابل په فاحنتون کې لا جمعتون و او خلک د پیټالار کې مونږ کاوه د کابل په فاحنتون کې استاد د کابل په فاحنتون شاګرد دی دکابل په پا ټول پامټن کې دولت سختله بودیجه د د د د د زرګونو بالغ او د زرګونو او د سلګونو استادانو لپاره د یو جماعت د وروللو تکلیف نه ويسته بلکې په دې پابندۍ لا چې هرڅه جوړول شي د یا صاحب د جماعت لپاره نشو تعینولای څهر لېونیې شي کې جمعتون نه نو وایلی دغه چې جماعات او ته پیدائش خلک به منځونه کوي خلک به ورته تلاوت وکړي البته په قران دیږي البته امام راضي مخکې دی او امام په دین پر تلاوت لري هغه د نړۍ او کلمت وي توای دي هغه به د اسلام د اختراعات خاطر به استفاده کوي مسلمانان به راجمه کوي چې کوم جماعات دي کنه خلک راجمه کوي چې مسلمانان اوبو مسلمانان سره ویشل شرط او تکول دی په هر کله طاره زاوه په کې سينما د پکیو، پالارونو پکیو، نومايشګاوو پکیو، لا برطارونو پکیو، د نوو چمنونو پکیو، د نړیوالې څوخمرانې، د سیمینارونو کانفرنسونو د پاره تا لارونو پکیو، خو د ژرګونو متالمینو او د شلګونو، بلکې د ژرګونو شادانو د پاره هم پکیو، جمعات نو. په داسې حال کې چې اسلامي ملک نه هني شي شدم دوی لای د تعلیمی ماحول ببدول د تعالمی ماحول د بدولو سره دو نو را دا چې په مدرسه کې یا په مکتب ک دونه ماحول بدلاول بلکې هلتهی د داخلی دپاره یاد د اودنې دپاره سردا شرایب مقر کړی و چې په غې کې انسان باید لخپل اسلامی ماحول نه لري شي د مثال په ډول باندې زمون تااسې ټوله کې یا د مسلمانانو په ټولونه کې د مسلمانانو جاې پهګ ګره در لدل یو مسلمان د پ ژګلويعلې دی که نه یو خ مسلمان د پهته ژل کېده چې مظې جاندي در لدي مسلمان پهته ژل کېده په د ګ به در ل یو خ غیرې مسلمان پهېته ژندل کېده چې هغه به هس او په غېدل دا مون د ولې ک په کې د هرزه درځ اشخاصو او دوور اشخاص شو د پې ژګل مشخصابو په پو انتونو مکاتب و مداری اتولو چیو پو انتونو بانی؟ باندیز لگید او پو انتونو نو لگید نوذیت اول تا داشرا ماس اختراره پو انتونو معتالی محول که سووی پا گیر و شرمید پردی گی. پا گیر و شرمید سووی دی پا تغلی و شرمید سووی دی پا ملی جامعو که پخپل و اشلامی جامعو که نشی ورطلعی پتلون آخوادی پا تلونو آغان بی زم ترخغه حقائق داشې دي چې مونږ تاسو اکثره پر پرتګول دی دی د مسرانو چې د چا عمرونه د درسونه پورته دي هغه ترګول دی دی او چې د چا عمرونه کاته دی هغه به کې دی چې یو ځای نیم زتا شروونه لیدلی د افغانستان په مکتبوونه کې خصوصا جنوب په مکتبوونه کې د اتیاونه نیولې پر 90 شډن جنوب پرتګناغهسته تاسو پریکر سره موافقه سي لباسو داسه پرتګن کلو او سپریتي نه نه غ د پې لمن وه او لمن نخقته به جرا دی وي زمانه د داسې را چ هغهجررا دی هم نه وي یو زهګوشې غون د جررا وروسته هغه هم نه وي او د تیکېار س پاابندې نه وه او کوو نو یو یس یو سپین غونې پتارم په سر باندې وي چوللی وه هغه هم دب خاطر باندې شنمایش پ کې و کوي نو او به لك په به هم عمده غشيره او الغربې دوله جامع انتخاب کړې و د انجلۍ لپاره به هم غربي دوله جامع انتخاب کړې و او په اخلاقي لحاظ باندې تر شوخ څوک تر ټول بدمزاقه تر ټول په عفت خلق د جبهه د تخاطب او د وینا په مجال کې هغه څوک چې مکتوبونو دی پونتونو نو ناشیلې هو البته چې د شرق په بورو غاله کې انځل لري روانه د دې نه به یو د الکانو ټوکی ور او د بتولین په ده نه غناله او هغه چې دغه ټيول د الکان روانه په دیتونو باندې پښخان کا او د به ده نه غناله کېده د د تعلیمي ماحول لغای نه کا ساتو څزمنګ ته نو باندې اوسنګ د تعلیم په پرمنصوبي نه باندې راتل او د دې په پروهه روان او د دې په عماله کبیره ته هغه چا پیدا او مناکشه کیدل <تصفيق> هر کيري مستاهر غواړي امدهغه شي تعلیمي وضعیت را منشتي نشابم اختل کی معلومه په خپلې طریقه کې طالبان په خپلې طریقه باندې ديزاين کې او هغه معاوه هم داسې ورته جوړ کې چې د دین نه دی لري شي د خپل تاریخ نه به کې لري شي د خپل مازي نه به کې لري شي د خپل ټولنه نه به شي او ټول هغه معنوي ماوانه چېد د بلې کو لې په اخلاقو کې ویلې کوي یغه نه د برخې کي نو امد غژه چې کله په اسلامی کې د تعلیین او د مطالین نو د مکتب او د نشاب او د پوهنتونه او د ماد ت دا ډول شو نو په کې په هم کې اسلام په اه باندې پو مووجوده نه وه نو واه دا چې پوه مووجوده نه وه بلکې د اسلام په خلاف بدګومانۍ نفرت او کرکه موجوده و نو بیا هر هغه زمونه چې له بیرنه ورودی ده له اوله بده چاته مخزوک شمه کېده چې مكتبې په څنډه کې کله کومونیزم راځه اولا به څه معنا د خانانو به معنا لهانو به معنا ملکانو به معنا دوکاندارانو به معنا څه به معنا اولا بده مكتبه دی فونټونه له کانو معنا کله لیبرالیزم دی هغه زموږه واسطه اول ستار دای چوکو اوله به چاته ونه کشن کده د دیخل کو ذهن کې بشنی کده ولی نو کنه دی ته ونه داسې څو ونه چې دی پربینه زریغه د لیریته ونه زه تمه پکار نه او ما حال د سوچ په ورکه د پوره ازادي درلودله پر نه مر نه تر نه ملک نه کاکا نه ملا نه خطیب سره نه آزاد انفرادي کور چې 200 درسه کیلومتر لرو پکال کې یو ځل دزله یو وخت ربلختر نوديا د دزېنه د اسلام او د نور هغه مني اغه اعتقاداته او رواجن او عرسوننه چې د دې د بیره تووب نه اشاره وی د بیره داسې چې سره اسلام ته وي په نه د کله نشرم نه یو خپلول نشي نشرم نه اغه یاد کورونه چې خلق ما په کله ولاش کې بدګنه لای شي د بلې هر سنه لریو مخهبه کمنیزم راته اوله به د شاپه مخیکه شین کده لمکتبی په ذهن بشك... کې بشین کده کبه لیبرالیزم راته اوله به د شاپه ذهن کې شین کده لمکتبی په ذهن کې دموکراسی راته اوله به د شاپه ذهن کې بشنه کده داند په ذهن کې بشنه کده کبه نور آزادۍ له دین آزادۍ له اخلاقو آزادۍ له اعتقاداتو آزادۍ له هر څه آزادۍ سره طرف را اخرجه په ذهن دغه د دول خلقت بلکې تنظیم کړه او په نتیج کې د دو ته پارتې جوور کې او دغه پارتې د خو دطه و کوې او بیا به دغهډیت رامن شتهکه چې تا ش ګوره پیششنان اسلامي کې هر چ چې جنګ جغه روانانه ده یو خوته ام د یو خته دمللا عادي خلک دی کاپ افغانستان کې دي کا په بل تن کې دي کا هر چ تااسې په اسلامیملکوونه کې چې جنګ جغه روانانه ده دا په ډیررو کله دوه درې ک دس بچو مخ مقابل ک ته شکوفار ولاردي په نورو ټولو شتیانی کې یو خاطره ملت به بلا خاطه دغه اسكما روزلې نسل دغه فرهنګ باخته نسل دا خود باختګاندی چې so بلچا په یثاروبانه غډيږي د بلچا ټول تناشي او خپل ملت د بې وਹੀ بمونته وري په زندانو کې اچي توهین ودي په کاوی ملاندې ورته وਹੀ او څوک دي د دې ملت بچاندی ځکه چې د دو زحونه د اسلام نه خالي شو نثار دران نه خالي وو مععلمه بلارې چا ی ژان کی حال بل چاته برابر کی وو په مکتب په هنتون مدسه ک د ګدار د نار وو د بعدتزی کې نه په کتاب کې د توور د سپر خبره نه وه شیر وویللی و د افغان زل موورې ځکه په ګدا دي چې کتاب کې نن توره او شپر نه شته په کتاب کې تو سپته نه لري ته دښته او د خوشنط زیږي جنګ جګړو ته خلک تشويق کي نه خو بیا به تاسو خبري وي ته په دې او شاید کړه اوس په څلور سم د کتاب کې نه تاسو سره کولی ورته هغه اوس به تاسو خبري کي نو څټر اوس په کې نه خواتن به ځای نشي نو دغه تعلیمی دغه دولتي معالح پهښلاني نړۍ کې د غربي تعلیم تاثیرات په دغه شکل کې راخاله چې اول دې معاشلین د دین نه بیگانه شو بیا دې بی مامورین شو استادان شو لیکوالان شو ادیبان شو شاعران شو د دې بی په ارګانون کې سره راځه məshul یاته د احظالو په شکلې یا د کتاب خو د کتاب فروش او د فرهنی ماک په شکل کې یا د او د په همتونونو او د دا مععلمونو په شکل کې او په نتیجه کد دی مختلف را نا روال لارو نه یو ډیل او خادتته رسېدلله هلته بیا د بل چا پهالی ترشا لاه او د خپل م او د خپل خلک دغسې په بده ور به اختکرل نه افغانستان کې په پ اران الکوونه ک چې تا شګوري یخواتم یو پلارار د تر ده بلخه تیزه دا وراره ده همدغه خلک دي دا قانون نه بلچا خلقی برنامه نه بلچا خلقی عقیده نه بلچا خلقی نظر نه بلچا خلقی د ما په زهنی راته تي ک اور سلامنم ده بهم ک مننم د صدګر دنم مرتجئمون ها ها هر توره ته مطربنی پوری کوي اشرارمیم هر سیمه زکه چې دا خبره نه مننم هدا اسلام خبره ورسره په دغه شکیل کې تاثیرات راخ کړل او د اسلامي نړۍ په دوو لویو اې د هټونو باندې ویشله که څنګه ومنسم ته ګورې چې پاکستان ته ګورې چې بنگلاديش ته ګورې چې خليجي هېوادونو ته ګورې چې نور عربي هېوادونو ته ګورې ته ګورې کندینزیات ته ګورې هر ځات ایران ته ګورې که هر ځات ته که اا چې ترکیه ته ګورې هر چې ته ګورې دغه دوامداره جګړه دا چې هر څخوري وڅو تازه هر شوزي دا جګړه په یو ملت کې د دوه وډه ترمنځ روانه ده که د دوه ملتونو ترمنځ روانه ده په یو ملت کې د دوه وډه ترمنځ روانه ده چې هغه یو غواړي ازادي او استقلال د بلور تطبیق زمبن غولامي وای زکه چې دا پخ پر را مخاوره ته جوړ کړي دي امام عبدالله اکبر الهوابادي شعر دې شمه تاس خدمت کې ور مخ کې ارقاو اکبر اله آبادی یو هندستاني مسلمان شاعر تیر شو د انګليزانو په زمانه کې هغه انتقاد د شعر او د ټانس په اړه دی وايي هغه اشاره ولې د فرعون تبارکی او د هغه زمانه فرعون چې ورډه ساده و د دي دي اقلوا د دې ویره نه چې د بنی اسرائیل او بچیان په ضد شراپورته نشي دیله تختنه و نه ورځي حکومت نشکوره انکه ورته نوای ناوی نا <مارينا> بچو ته په بن اسرائیل کې نه پرېخو نو بدنام بدنام شو وړو ولا, ولا بچان به لتیغه تیرول خوایته هغه په دې پوه دی چې دا په هانتونو تعلیم هم خلق وزلی شي یو ملت وزلی شي وزلی په دې معنی چې مقاومته او دی قیام عناصر ته واخلی یو خمس که زما کې همتنه جوړتي نو دا یو په هانتونو تر جوګړه وبني به نه وزل په یو قتل کې بچو او بدنام نه هوتا افسوس چې فرعون نه کالج کې نشيږي ډوډه به وایي د خلکو د بچو د وجل نه غو بدنام شوې نه وي افسوس چې فرعون د په هنتون په دار کې وای سوچ نه وکړي څه کې نه وکړي نو ته په هنتون جوړ کړو دا که څه نه حساب ورته د فرعون په دار روانو څه کو شي کار ترانو څه کو ماومرینو څه کو به د فرعونانو ترجمانی کوله کوم نشکې د نن زمانه د سرعت ترجمانی څوک کې لمانځه کې نه کې څنګه کې؟ سره د وکښي د رکښي داله ته ترجمانی او ترجمان ولاره دا څاورت جوړ کړو دا دغه نشاورت جوړ کړو دا د معلوم ورته جوړ او دا تعلیم حوال ورته جوړ کړل د دې چې مسلمان ملت او پې اسلامي نړۍ تعلیم د تاسو یې مې سیاګې زی د داسې او چا خلینو واورو تورونه دغه څنګه ټوم د تشنيته راکېږي د شپکراړتې نو وریا په ادب او احترام باندې چې دا کوم تاسو د رخلن خلال کوي داسې او چا خلینو واور پیغام شرق دی دلهنه غرب دی دی هم عالم دی هم انجنیر دی هم پروفیسور دی هم استاد دی هم الدكتور ديهم هم ديهم علامه دي باقبال دخون دي اورزك اغه شرو دلتا دي مستشرقين و طلابان تعليم ما نكره دي مستشرقين و طلاب ذكرك اولا او جبش غرب طرا رو دي غرب نظريه و فلسفه و اخلاق دي ارتشاول بيرت شراغي مبدا دي جانفر اختل امه تو اختل ملت تو شوشينت نا راول تشنصحته دي جانفر راول شغوري بير نو زي د غرب تعلیم د نشانه کې لري هغه د پخپل او اشعار او پخپل نظریات یې بیان کړی دی د وای چې زه غرب ته راړم غرب ما ته هم دام او باندې وځولې خو ما هغه باندې ته نه رسیدو دي جام دال نه وې دام من جام وښاته د خووند به څنګه نه شي چې دام نه دې راوړل او دانه ته راوچته کړې ده کوزې فکر کوم چې دا دیم باندې کې مڼه کې ورته کړې دي اغه دام کله نه دیم نه خراب کړي شي کله نه دا نو له دې نه یو د دېزاین امر خراب کړي دی به ا شیر د توه ما چې دې په ډېر اختار باندې او په ډېر خصالی باندې دی وایي چې څنګه زه د غرد د 2 یا د غرد قالب کې وی نه شم او الته زه 5 شم داس مې alteration ووای خو وای چې هغه مشور سره د دې شکل د دې په طریقه باندې روان نشو ما نو وای تلشنه 10 حاضر را شکستم تلشنه 10 حاضر را شکستم ربودم دانو دامش ګشستم د عشر تلشنه کوډینو ورماټې کړې و داې تته را ختهله تجربی او فمولیملور سرهبلېې نه را واخ دیخوا هغه دان ور ته وروش کووګیرې نهکره ش پ کې وي خدا دانت کمانند دی بربرایم خدا دات کې مانند دی بریم بناارې او چې ب پرووان نه ششته لته ابراهیمله سلام غدي په اوور کې نست خو پ کې اوشتهکه دما په وکل مې قوی زیاته د دې خاطر باندې د دا دې نظریات د استماد ور دي چې د هم شرق دی هم همي غرب دی له او د دې استادانو تر شرقيانو غربيانو ډیر پاتشي وي نو د هغه خپل نشه کنه څنګه څنګه هغه ته سوې مسلمان ملت یې کوي دغه څه مینه دې تاسو خدمت کې دې خپل تاسو کومه دوی ته هلما غربیانو چشی جور کلیدی؟ قلطه پا غرب کیس؟ یوریپ از شمشیر خود بسم الفتاد زیر گردون لس رسم لادینی نهاد گرگ اندر پوستین بر هر زمان اندر کنین بر رای مشکلات حضرت انسان ازوست قادمیت را غم پنهان ازوست در نگاهش آدمی، آب و گل است، کاروان زندگی به منزل است. فرسی بنا خود، در خلق پیگی، ترجمه تی بندی ضرورت نوید. خواهی در غربیان باشی دی؟ چه زنونی پاسته پاسته، لکپسون خو خود پاستخد که دی لیوان. دی لیوان دی خود، پسون پاسته که یا گسته دی خلق تا زن نرم نرم خیی. د ټول نړی د ټول انسانيت مشکلات دي دي او یقینا چې هر دنیا کې هر ځای کې ګورې دنیا په هر ګوټ کې چې مشکلات شاته اندوي ولر دي که اقتصادي دول دی که پنیژامي دول دی که په اخلاقي دول دی دنیا ته فساد او جنگ دوی شاده رہی د دې کارخانه د دې خاطر شلي چې په نورو دنیا کې مرګونه وزيږي او که کله د دې کارخانه بند شي د اسلحه کارخانه نه دی, دی, دی, دی په دنیا کې جنگونه دي جنگونه په دې خاطر ونه په خپل چا دې کارخانه او ماشين وچليږي د اعلم ددار کې علم عاشیاخوا کماه کمیاست در افانک تثیر را جواست مون د خاور مونې خلکو د پر اعلم کمیاده خواف شو چې په رنګانو کې دا د تشریر جو دهمونږ ته چې علم را شي مونږ ته اتنا چې اعلم پهلا و شي متمونونه پران وي عاق فکر را ش بیا اوواې خو بهذشت چشې او بینام او سګو فلکنو لکن خلق طیر او رز وجنی د اب 80 په نحکارته و انر کار نه او بینان پستر کو کی اوخه نشته او شان گو هشت اری مزور وسواست ان در شهر داست جبرائیل صحبتش ابلیس چې ته دنیا ته خوراکړه ورای دې اله مو ته ده چې جبرائیل ملګری شي هغه غوغه د ابلیس جوړیږي د د اختپله غ دبي تعادرات دي کتممون په دی تعادونونه کې ور سره مووافق نه و خو دا شان دایان وایي شاه ممراد غه نهوي لکه جببرایل اوله حلهه ابلېږنا د اخت دانه خطرناکهه دا په تعبدیل کې خطرنااکه دو واي چېکه دا هم ور سره ملګ یعنی میهایت مباغه میهاییت مبالغ کوي دا وواي چې که د هم د شخصیت ومن یو ددي صحبت اختیال نلغه نه به څه جوړیږي اګلیش به څه جوړیږي دا مراد ده معنا دا چې د دې د 62 بچګدول دا ډیره ډیره ګران ده ډیره سخت او بل معنی دا ده شا چې د دې سره صحبت حتمًا تاثیر گزار دی هر چوک د دې سره ملګری شي خامہ خابه تاثیر ور باندې پریوزي به تاثیر نه پات کیږي دا نه شي در هلاك نوع انسان ساخت کوش فرنگيانو فرنگيانو دا علم دي انسان دي وجنه دي پارا بس يوراستو لکتورا دا او حد أو شي أو دي انسان دهلاكت دي طرف کوشش كذا اه از فرانگو از ايني او اه از ام دي شي لاديني او وست ديبا توزاكي مسلمانانو تواي شي وی دغه تعلیمی دغه انګریزی تعلیم یا دغه غربي استعماري تعلیم د مشرمانانه ښه جوړ کړو ادوته تصویر ذکر کړه چه ته وخت ته چه ورکړه دغه د مشور خپل په صوبو باندې کې وایي دغه حکمت ارباب دین کړدم عیان حکمت ارباب را هم بدان حکمت ارباب کین ماکرس تو فن ماکروفن تخریب جان تعمیر تن بث يوم مثل خلق توردك شو روح ببربادلي او طله ابدوي انساننا بقى روح اخلي روح تبي تواجور نوي معنويته تبي تواجور نوي باضي تو شكل ومظهرته دي تبي تواجوي از مقامي شوق دورف طاده مكتبه حكمته دي حكمته از بنددين آزاده از مقامي شوق دور افتاده مکتبي تدبيري او جرد نظام تابع قامي خواجه انديشه غلام دغه مكتب نه د مكتب لکه موږ تاسو استهله موږ کبور تواي دا مكتب ويده دغه دشه وقارګا ده چې دې دغه څوک ته جوړ کی دې غلام هم ته جوړ کی چې غلام به زيد ديني چې د ديختل اقا ته مبارک او دغه مشره ته کوي دغه مبارکه کار کوي بل په بل څه مبارکه اصلا فکر نه کوي بابقام خاج اندیشد غلام دغه غلام حکار بجا خپل عقاد تارکی او غلامان چې خپل شخصیت نه لري دغه کار مزدوری پیسې کمایې د هر څه د چالي د عقاد تارې مقتل تدبیر او قیرد نظام بابقام خاج اندیشد غلام شیخ ملت با حدیث دلنشین بر مراد او کنه تجدید دین تديكم شيخ ندير كي واطا دغ غربي تعليم شيخ مولات شي راه شيخ الحديث شي او اوقات قاضي القضاط شي ما هذا تشرك برماد او كنت تجديد الدين بعدا الدين تجديد شي قاوي دا حمدت هذا المراد مطابق كي دي انجلز المراد مطابق كي ديتا دي دي دين ويسر اصل معناه اعاده الدين و قوما يكونش تا تدبير غير کارئو تخریب خود تعمیر غیر خپل خطوان زنده خرابه او بلچو باباده او ملت بوزنه او بلچه اتشالت با خطوان ملت بانی قایمه اوی وای قوم کشتی تدبیری غیر کارئو تخریب خود تعمیر غیر نیشود در علم و فن شاحب نجار از وجود خود نگردد با خبر نقش حق را از نگین خود شطرد در زمیرش آرزوها زاد و مرد بحق نخا بحق غمی نم بعد اگر اخبر غمین با توگلی دی بحق تکی بکنه نگه پریشن <تصفيق> ارزوگان اومیدونه ای با اکیه اوملکیه پور اکیه نه که حوصله نه لیده ازحوا بگان بي پیران کهن نوجوانان چون زنان مشغولتن سپنګري سپنګري هم ځنه بلار کړی چې د حیا نه غویم وشتلی زما خوشاله چې د پیر لغه نه ځانونه څنګه وي مستانه په داس شکل پریخي چې ټول اور زېيده کاکل په غم کې اورک وي له علاقه چې په اوره سره وي دئین چې کاکل وي او کله سره خو یې مستانه د وګ د کړی نه ماته چې په فکر کړو کنه چې شاته یې چټي ګل وي وروځي رواندي زه چې چې دغه ډول <سؤال> یو دغه څنګه په مغلوشه کول باندې دي نظر مې وخت نه اخره ته وم دنجین رواندي نو خو دې څې هم قتل نه راوي دغه نه که دغه هغه ممه ممه ممه نه مې وخت واره چې نن ګورم چې اوازونه به چې مخنه روانه ګور چې ضاله علا د شاته نبي دي او د مخکنه باباو وكدا وكدا و آو چوتی آو بابا و وی اختان شایت دینجونو وی اختان خیلی گمز کری او دیگه چوتی گلند که لگه اولی او دیگه مخی نبابا وی شایت نبی بیو نوجوانان چون زنان نشغول تن در دلشان آرزوها بشبات مردز آیند از بطون امهات دختران او بزلف خود اشیر شوخ چشم و خدنما و خردگیر ملت خاکستر او شرار شبه او شام او تاریک تار هر زمان اندر تلاش شازبرگ کار او فکر معاشو ترسمرج دغه یو نسل جرکی چې په ټول روز په دوړی په دو دو شهرو کې د خېټه غم باخسته او د مرګ نه بویره کوي کار به د دې نسل چې د غربي تعلیم رامنسته کوي چې شي وایي هر زمان اندر تلاش شازبرگ بس ارګا برګا جوړه زندگی جوړه کی معنی جوړه کی موټر او فكري معاشو ترسي مارك من عماني او ذخيلو عيش دوش غافل از مغزن دو اندر باند بوست قوتي فرمان رواء معبود او عبادت بادي شاكي اغش تشجي حاكم دي اغش تشجي بادي باني زبردست دي بس اغادي عادي دي معبود دي قوتي فرمان رواء معبود او در زوالي دين و ايمان او دين و ايمان بتنزيل دي بي قتمي وكرا واه واه زته ملکه 2 ډالر تنخلارم 400 روپیه بیا زیاته ورکې په دغستاني د روپیه باندې دا ډالر نور توي او دیشي روپیه باندې ورواشي زه تنخا دې 400 روپیه ورکې 300 روپیه ورکې ایمان به کنهلاش او دزو ډالر ته بخښالي دي نور ډالر ته بخښالي دي فرمان روا معبود او در درزوال دین او ایمان سود او حد امروز خود بیرون نجست روزګارش نقص یک فردا نه از نیاکان دفتر اندر بغل الامان از گفته های بی عمل علی پلان کتابی دم بغی خو وینا بی عملي واي به شي او کېو بل شي او عهدی وصاب استن بغیر نو د دې قوم دغه د قوم چې د انګلیزی وژي د استعماري تعلیم وژي د دې بیا دین ده او عهدی وصاب استن بغیر یعنی از حرم تعمیر دير د دې دین دا د شه دي بولچا سره د وفاع عہد وکي کبوش دي لکه بیا وایي ترڅو د بولنا ډالر نه یاست په موږ ورته نو دوی مخشه کو څنګه یې نه نه څنګه یې له ته ولې تک په وخت وي سمون بس تر هغه پوه افغانستان نه دوی ټول اجازه چومره دا هم چې د دشښزم دوهډلار دی د بلمه هم نخلو مانا دا د غ سره همدي تجد د وفا هد کووم د هد د غ سررم بستن دغیر یعني خش حرم تعامې دایر د دي حرم, حرم له خخت نه به حرم بهوروي کابل بارانوي او دغه له خخت نهې کلسا والونه او اندغه کارې روان کړی اوس دونه منانه توصیه کوي چې ګوري دا د دې خبرې د دې طریقې دښمه نه ده تاسو باید د شپخلا ست نظر پر له دوه ډستر ګو ګوري هرڅ ته کور قران ته دوی څه مزه یا کوئی شارق را اسخد برط تقلید غارب بعض اقوام را تنقید هارب شارق اسخد بو تقلید برد تقليد دغرب بعد اقم را تنق درب قوت المغرب ن چنگ اب دا د مرب د قوتعتقداق دا د دوو رباب و غا داس مننظره پیدا کئ چمون ا شروعکن بامون المغرب شو قوت مغرب ن از چنگ اب ذرقې دخترانې ب حجاب ن د صح صاحران لا محکم او را نعز لا دينيه ديها ما اتخبره بديك نبش دلجل دي بلسه انو محکمه شو محکم او را نعز لا دينيه نفروغش از خطع لا است قوة افرانق از علم و فنه از ان ان آتش شراغش و شنه حكمه قطع و بريد جاملش معنى علم و هنر عماملش حکمت د کتاب نه وي چې ته یې څنګه دغه پداول جوړکې غیر دغه پداول باندې جوړکې او شکل دغه پداول باندې جوړکې جامه دغه پداول جوړکې دوی چې په نوو عامه او پګړی د علم او د هنر تر څو منافعات نه لري بلکې دا د نړۍ ته چې علم او فن او دا مارې چې د خلکو ټول پګړی په شرخه ولې حکمت قطع بریده جامانهست معنی علم او هنر اماانهست علم فنره اي جوان شي خوشانګ ماغ می باید نملبوس فرنگ اندر این ره جز نگه مطلوب نیست ان کلا یا آن کلا مطلوب نیست فکر چالاک اگر داری بس است طبع در راک اگر داری بس است درست دیگه این چه دسی احالات مسلمانی بند راوسته در نوی تعلیم او در نوی تعلیمی نظریات و نوی مکتب چه خلکیه پا مسلمانی که لمسلمانی روسته مسلمانی کې خلک لمسلمانی هو یستل دی چې ګویا ماته چې مسلمان نه او مسلمانې چې ګویا ماته چې مسلمان نه او مسلمانې چې د هین کې پوره خلیلښت او آزری داسې مسلمان نه چې مسلمانې نه پیږم سمانی ورته نشته دي نه مسلمان د او مسلمانې د کې نشته بس یوازې د وروشي د خلیل بچای د خنور د هزار کې د زم کې پورې خلیلښت او ازري داند د ابراهیم په اولاد کې زم شبهه کارونه د تراشې او د ازري کې نو د وایته هر هغه څوک چې په غرب کې د غرب په تعلیم کې لوي شوی وي هغه خپل ځان نه خپل ملت نه خپل ماجنه دی ګانا کړئ شوی هغه ته د خپل حال خپل ځان مخاطب کوي او تعبیر دا هغه دی حال کې هغه ته یو او د په بل چاپه په پټو سترګو وای بیا اقبال جامع از خمنستانه خودی درکش تو از مې مغرب زه خود بیگانه میایي وې بیرته وګرځا او د خپل خمن یو څو جامونه په سر واړا خپل خودی د خپل ځانه خپل ځانه ته مابته ایدا کا تو د مغرب لمې خانه نشه روانې چې خپل ځانه بیگانه شوی م په خوونې ته دا ه رام او دغه په شراب به داې م شوي چې ببیخي ژاندر نهیر شوي دی او د م سامانان وایي دا داامشان شو دا د دوی په ه باندې ب کي دی په د مظهار بانددي د پهې شکل باندې او د ژان په د طرریقه نه دالوکشي دي او دا دوکهې دو ش م د یي دغار تمدون او دغ غر نظرې په باره کې د غار د ژان په باره کې دی وليګ هره توبارو در لاله غګشه ا کوم لال کیچو غو نه صاف نه ای شفاف نه یا قیمتن نه لری جواهر استفدار در لالاش رګش مشک این سوداګر از ناف شګش دا مشک نه دی باخدې اهود نیو راوځي و دې دې دا خوشبو دې سپینه نه راځي ستلې دي جواهر در لالاش مشک این سوداګر از ناف شګش دا ګوره دا څه خبر نه شل نه دځی کی باده هغه چا خبره ده چې هالو په لښه دی راغلی بیرته ص اخر کې دی وای وای هو شمن دی اس او مې نخرد هر کی خرد ان در همین مې خانه مړ نشر صړی به د دې په طریقه نزی او د دوی له چا نه د دوی له خون نه با جام مشکی که چا وای راو په شراب دی نو بیا به عمل تمړي بیا غوږه موږ کار نه ده اغه د موږ کار نه ده موږ تفکرام نه ده ما دا تقریبا د ادبه او د شره او د کناي تژبه باندې یو تعیر وچ اخبال د دغربي تب او تمدون چې دغررببي تعلیم زیژ د ده اخپل اومتته او خپل ملتته او خپل بچیان ته خپل ورنو مشمانانو ته دوته رانې کوي او خلک ته تو کوي چې ګوري دا دشاريې ت وژیم بلکې په کار وسمانه تختل زامبلي بالله تعالی نورسه تختل زامن یتمادول او خپل مازی تراوږه ګرجي اقبال په دې بارکه ډیر د برمن ډیډه برمن شیرو نه ویلی دي نن امدهوم را بسلې د تاسو په خدمت کې ما د مختصره معلومات وړاندې کول دي غربي استعماری اعمالو په سلسله کې یو عمل دا و چې دیسنګ تعلیم او تعلیمی نظام کوي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان انت استغفرك واتوب اليك